פרק ט"ו אני הגפן האמיתית ואבי הקורם. כל שריג בי שאינו עושה פרי, הוא מסיר אותו, וכל אשר עושה פרי, הוא מתאר אותו כדי שיעשה יותר פרי. אתם כבר מתוארים על ידי הדבר שדיברתי עליכם, עמדו בי ואני בכם. כמו שהשריג אינו יכול לעשות פרי מאליו אם לא יעמוד בגפן, כך גם אתם אם לא תעמדו בי. אני הגפן, אתם השריגים. העומד בי ואני בו עושה הרבה פרי, שכן בלעדיי אינכם יכולים לעשות דבר. מי שאינו עומד בי מושלך החוצה, כשריג הוא מתייבש. לאחר שמלקטים אותם, משליכים אותם לאש, ושם הם נשרפים. אם עומדים אתם בי, ודבריי עומדים בכם, בקשו מה שתרצו, ויהיה לכם. בזה הכבוד לאבי, בזה שתעשו הרבה פרי, ותהיו לי לתלמידים. כשם שהאב אוהב אותי, כן גם אני אוהב אתכם. עמדו באהבתי. אם תשמרו את מצוותי, תעמדו באהבתי, כשם שאני שמרתי את מצוות אבי, והריני עומד באהבתו. זאת דיברתי עליכם, כדי ששמחתי תהיה בקרבכם, ושמחתכם תהיה שלמה. זוהי מצוותי. אהבו זה את זה, כמו שאהבתי אתכם. אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. ידידי אתם, אם תעשו את אשר אני מצווה אתכם, לא אוסיף לקרוא לכם עבדים, כי העבד אינו יודע את אשר יעשה אדוניו. קראתי לכם ידידים, מפני שהודעתי לכם את כל אשר שמעתי מאת אבי. לא אתם בחרתם בי, אלא אני בחרתי בכם, והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי, ופרייכם מתקיים, באופן שכל אשר תבקשו מהאב בשמי, ייתן לכם. את זאת אני מצווה עליכם, שתאהבו זה את זה. אם העולם שונא אתכם, דעו כי אותי שונא ראשונה. אילו הייתם מן העולם, העולם היה אוהב את שלו. אינכם מן העולם, אלא שאני בחרתי אתכם מן העולם. משום כך, העולם שונא אתכם. זכרו את הדבר אשר אמרתי לכם. עבד אינו גדול מאדוניו. אם רדפו אותי, גם אתכם ירדפו. אם שמרו את דבריי, גם את דברכם ישמרו. ברם, כל זאת יעשו לכם בעבור שמי, כי אינם מכירים את שולחי. לולא באתי ודיברתי עליהם, לא היה בהם חטא, אבל כעת אין להם תירוץ על חטאם. השונא אותי, שונא גם את אבי. לולא עשיתי ביניהם את המעשים שלא עשם איש אחר, לא היה בהם חטא, אלא שאתה, גם ראו וגם שנאו אותי, ואף את אבי, למלא דבר הכתוב בתורתם, שנאת חינם, שנאוני. ובוא המנחם, אשר אשלח לכם מאת האב, רוח האמת היוצאת מאת האב, הוא יעיד עלי, וגם אתם תעידו, מפני שמתחילה אתם איתי.